Takže ahoj, já jsem Petr, já jsem Martin a sledujete Show, což je pořád nebo podcast, kde bychom chtěli probírat gadgety, technologie, služby s nimi spojeným a kulturu, která kolem toho tak nějak je. A dneska začínáme první sezónu, mm -hmm. prvním, dílem. prvním dílem, každá sezóna by měla mít přibližně 10 dílů, jak to vyjde. A zároveň tu budeme vysílat, jak často, jednou za dva týdny, zhruba tak, když to vyjde. Když to víde. Super. Dneska začínáme velkým tématem, aktuálním tématem, což jsou Verebus, nebo jak tomu Martin říká, hustitelná zařízení. A téma je to velký, takže jdeme na to. Takže hodinky? Takže odinky. Ne, ne hodinky, ne? Verebus. Jestli to má máte český nátek? Nositelná zařízení. Takže nemá. nemá. Nemá to český název. Protože Robos. Hodinky. Mm -hmm. Co ještě? Fitness nástroje. Přívěžky. Chytrá bunda. chytré rukavice. V podstatě všechno, co se nosí, není telefon a počítač A tablet. Ale stejně to budeme nosit. Stejně už to nosíme. A bude to umět čím dál tím víc věcí. A právě o tom bude dnešní tech show. A přenosit nositelný zařízení. Přesně tak. Nositelný zařízení. No, tak asi začneme, jak se teda dělají. Určitě jsou to chytré hodinky. Jsou tu nějaký ty fitness nástroje, které se tváří jako chytrý hodinky umějí třeba ještě něco navíc. A, a budeme mluvit o nich, jaký v tu chvíli jsou na trhu. Proč je třeba na, mám teďkon zrovna na ruce, proč je Petr nemá na ruce. Nic vůbec nic. A proč bychom si třeba ho koupili za půl roku, třeba až na trh Apple Watch tak Všichni, všichni čekají ne... na Apple Watch Já ne třeba, protože budou hrozně drahý, takže já si to koupovat nebudu No No hele, a jsou to fakt jenom hodinky No nejsou no, třeba nebo, nebo, ty, ne... nebo, ty, nebo ty fitness bandy, že jo tak Ty jsou podle mě takový i oblíbenější a Protože jsou i levnější si tak, myslím no. Což třeba tenhle ten tenhle, co mám, tak to je Xiaomi Mi Band a ten stojí 890 Kč což v podstatě je, tomu za zadarmo. Ono to toho moc neumí, umí to počítat kroky, což umí i každý telefon, dejme tomu, s nějakou, s nějakou aplikací. A... Takže ta, ta cena, dejme tomu, odpovídá těm funkcím. Ale třeba co mě překvapilo, mám ho teda na ruce asi 24 hodin, ale vlastně dneska ráno mě probudil v tu nejhodnější chvíli. <laughs> jo, jo, jo. A Čemu jsem třeba nevěřil, ale bylo to v tak, že jsem vstával teda o něco dřív, ale nic. Což, což, třeba, to? což třeba tyhle ty hodinky neumějí, ale stejně je musím mít na, na ruce, protože nevím kolik je hodin, protože tohle to neukazuje hodiny. Kéž by existovalo zařízení, které by umělo ukazovat čas a zároveň bylo fitness tracker. A to je, že jo? A jich hodně, vědět. Je, to je třeba Microsoft Band nový, pokud fitbit, se nepořádá. Fitbit, Fitbit taky. Je strašně moc. Takže tenhle nebum, ten, ten, jsou... Jabou, ten, ten no. to neumí, ale pokud se tady má display. Ještě ne, já myslím, že to bude to asi příští, trvat chvíli, než to, to, než to, to ne. představě. Všem jsou ale unikátní, protože, hele, můj názor na, na tyhle ty věci, super, já bych to nosil, uh -huh. jo, fakt si myslím, že jsem takový ten blázen, který se všude chceš měří, to, to dát? <laughs> který, to, který se měří, Já, když jdu běhat, tak já prostě, když, mi, když dojedu někam, kde chci začít běhat, pustím si telefon a zjistil bych, že by mi nefungovalo Endomondo, což je program, který používám na trackování, tak já normálně jsem schopný znovu nast a bude. nebo prostě jí dům, protože prostě tím pádem to pro mě e, by ten běh vůbec neproběhnu. Což je hrozně divný, já to by. ale to třebuje prostě nějakou motivaci. A, takže já jsem přesně ideální cílová skupina. Co mi na tom vadí je, že tohle to umí to samý co můj Iphone. Kromě toho buzení. Kromě toho buzení, asi. Což kdybych se snažil, tak si roztačím pod tak taky to nějakým způsobem umí a dejme tomu, iPhone toho umí ještě o něco víc, protože umí já nevím, trackovat, ku, jako kudy si šel, což tohle to neumí, tohle to no, jenom počítá prostě kroky a nějaké aktivity a pak to vlastně zobrazuje do celku přehledního grafu, který je, který je docela hezký, to vlastně akorát vidíte na videu. Mm. A, a tam si myslím, že právě síla, dejme tomu, v tom, že to nemusím nabíjet každý den jako telefon, třeba iPhone 5 nejde moc používat s aplikací Moves, protože potom vydrží o pět hodin mín, tomu a tohle to právě možné připojení jako externí teraz na iPhone iPhoneu ne, protože to s ním nefunguje ale to je právě ta síla si myslím těla těch nositelných zařízení že já to třeba můžu mít teda na té ruce anebo to můžu mít v kapse protože to je vlastně vyndat no. z toho z toho náramku, takže a, a nemusí mi to žádat baterku u telefonu. Na druhou stranu je to docela nevýhoda v tom, že mám na každý ruce něco a to, ne, nejsem úplně, úplně nějakoby... To je to. No a co mě láká? Co si myslím, že by bylo úplně skvělé, Nebo takhle, my máme ty fitness bandy, což jsou prostě ty krokuměry víceméně glorifikovaný. Uh, co občas to teďkom ty novější měři TEP, že jo? Teď mi to hlásil, že někdy byl jeden začne prodávat náramky, ještě řečen TEPu. Jsou tady uh, Joe Nike, který by přišel zajímavý do té doby, než ho vlastně zařízli. Um, to se všechno strašně super. Já bych od toho čekal něco víc. Mm -hmm. Něco, co se být zblížit k těm hodinkám. A tam jedna ta nabídka, si myslím, teďka začíná to, ale myslím si, že za chvíli to bude... A třeba od Samsungu ten Tech není špatný. Mně ten se, to... se mi hrozně líbí, ale nechci Samsung. To, to je právě... Samozřejmě je to nevýhoda i toho, že musíš mít Samsung, nefunguje to žádným jiným Androidem než Samsungem. Mm. nebo teda funguje, nějaký aplikace jsou, ale není to nic jako oficiálního, ta oficiální podpora chybí. A ten gear Fit je hezký, na ruce je příjemný, protože je lehký, měříte, vydrží zhruba tři dny, mi vydrželi když jsem ho měl, což není úplně málo, dejme tomu, nebo samozřejmě na hodinky je to málo, když tyhle ty lety mi vydrží pět let bez výměny baterky, ale. Prostě ta, ta omezenost na ten Samsung tady je podle mě úplně zabihácká, bohužel. No jasně, no. Jo, takže, ale, ale Gear Fit je, je super. Mně se, mě se ta myšlenka to myšlenka líbí. prostě něco mezi. Něco mezi, no. A ani ta cena není podle mě tak, tak vysoká jako budou třeba ty Apple Watch, které budou stát 10 tisíc. Uh, Mén to nevidím asi. No v tomhle tom je hezký právě zařízení, který bude před, před nějakým méněm 14 dnama, třeba týdnama. Tak, ten čas hrozně letí. Uh, ten Microsoft Band. Band. Microsoft Band. Jo, je to prostě tenký, jako fit. Má to spousta senzorů, ukazuje to čas, má to. Celkově to má nějaký display, který. Notifikace ti to ukazuje, Jo, notifikace, přece si na tom něco, reálně vidíš, kolik si uběhnul. Ale podle mě to úplně nejlepší, co, co je Microsoft Band, tak je. Ta platforma nová, která vlastně s tím vznikla, která nebude omezená jenom na, na ten jeden náramek, ale vlastně Microsoft nabízí no, všem vlastně svým partnerům, kdo o to mají zájem. A hlavně tam mi pro mě největší síla v tom, že když se ho koupím, mám iPhone a tak mi to s tím bude fungovat. Nebo můžu mít ho s Androidem a samozřejmě s Windows Phone. Kdyby nebyla na Windows Phone, tak je to trošku blbší. Což, ale... což je pro mě hrozně důležité, protože já vím, že nejsem jako normální člověk, střídám telefony častej. Já taky, ale právě taky by se mi líbilo to, že to můžu používat na více do toho. No, no jasně. A to je právě to, že dneska, když si koupím něco od Google, nebo od Samsungu, nebo od Apple, se dostanem, tak uh, můžu používat vlastně s tím jenom tu platformu. Toho Google, toho Apple, toho, toho Samsungu, mm -hmm. a tak dále. A ta věci, jako je Fitbit, nebo ten Microsoft Band, tak ty mi přijou super v tom, že já si to dám na ruku, a je úplně jedno, jaký telefon vytáhnu z kapsy, prostě si to s tím synchronizuju a do dál. Já vezmu druhý telefon, natáhnu si všechny data, předním si kartu, vím že, to není, vím, že to není úplně běžný, uhum. vím, že to není jako normální chování, ale uh, už jenom to, že si prostě někdo bude chtít za dva roky vyměnit telefon, prostě řekne, že už nechce iPhone, že chce Android nebo Windows Phone, tak si prostě jenom koupí nový telefon a nemusí kvůli tomu měnit vlastně víceméně všechno. Mm. Protože my se bavíme o hodinkách, ale já si myslím, že do budoucna to není na hodinka. I teoreticky nějaký braille, teoreticky nějaký senzory na těle, já nevím, jo, tohle se může vyvinout mm. jakýmkoliv směrem. A pokavať prostě si nakoupím deset takovýchhle senzorů a bude to od jedné firmy, pak si koupíš nějaký telefon, telefon, no pak si nemůžeš koupit nějaký telefon, že? Nemůžeš nebo koupíš a můžeš tam to vyhodit ten, No jasně, přesně, ten nebo, to nějak, nebo, to nějak, nebo to nějak hrozně hackneš, což já nikdy neudělám, že to vždycky skončí špatně. A ta mravy určitě síla v tom, že vlastně Microsoft ani... v podstatě nechce prodávat ten band, on ho nemá ani v nabídce už, nebo jenom hmm. má, ale, ale není dostupnej. Ty prodeje asi nebudou slavní, ale ne kvůli tomu, že by nechtěl ale že prostě to chce spíš ukázat, že je tady nová možnost, jak dělat tyhle ty nositelné zřízení a chce těm partnerům ukázat, co to umí a podle ně právě ta, ta rozšířenost jako na ty platformy nebo ta podpora těch platform je prostě zásadní a minimálně oproti Android Wear nebo, nebo tím Apple Watch, co budou, tak tohle je zásadní výhoda, ať už to budou jenom hodinky třeba s tím systémem nebo s podobnou platformou, tak i třeba ten fitness nástroj. To, to stává se k tomu hezky. Zmínil si Apple, Google, což jsou, vlastně řeknu, dva největší hráči teď. No a to je na to paradoxní, že Google je teď možná, řeknu, největší hráč, mm -hmm. ale... To na, na ten nesmím zapomínat kvůli tomu tyzenu, protože pravda, ten, ten by oba systémy, ale, ale tím, že těch produktů v podstatě má nejvíc v tuto chvíli. Jo, ale do budoucna jakou to má budoucnost. A tak asi, asi tomu Samsungu věří, když dneska akorát přišla mi tisková zpráva, že se začíná prodávat u nás Gear S, což je vlastně telefon hmm. s dvoupalcovým displejem, který si omotáte okolo ruky. Té a jsou smyč, to jako hodinky. Jsem a a chtěl. Ale máš to i na simku. Není to špatný, dejme tomu ten nápad? Pane Spoku, volám ústek. Ten nápad asi není špatný, to provedení taky ne, ale jestli se to najde ty, ty lidi, co to budou ne. používat, nevím, za nějakou cenu 10 tisíc. Je to dost, ale je to prostě telefon, co pro co máš jako na ruce, ten displej je krásný tím, že je zakřivený si nějakou toho ear jo. No, ale, nevím, platforma, platforma to pro mě není. A furt Samsung je prostě pro mě jen, jen něco jako HTC, něco jako Sony, prostě vyrábějí telefony a já když se prostě rozhodnu, že už si nechci koupit Samsung, tak si koupím něco jiného. A nevím, jestli úplně bych se omezoval právě platformou. Možná, že lidi, kteří si to kupují, si to nevědomují. Prostě mají S4, S5 a kupují mm -hmm. si to k tomu. A budou to řešit, až to budou řešit. Ne? Nebo to dostanou zdarma. Nebo to dostanou k tomu, přesně ta pouze vystát frontů. Uh, Což se vypadí, který... ale když, jo. jo. si budeme povídat. No, když Vždyť lidi, kteří a... fronty in Apple dostanou zdarma, vlastně nic. <laughs> <laughs> Maximálně chřipku křip, rýmu nebo takhle na těch podzimních dnech, ale Tady si myslím, že samozřejmě Samsung to musí tlačit právě pomocí těch, těch akcí, že telefon dá zadarmo to a to a, a, a těm lidem se to podle mě i líbí, proto to kupují, proto ty podprodaje nejsou nějak zlí. i když tam samozřejmě klesají poslední dobou, ale to zacházíme úplně jinam, což zase nechci. Takže spíš se tě zvytám proč, takže pro tebe je to hlavní omezení, to, že to nepodporuje víc platformem v tuto tu chvíli, i když ten Filipe, ten funguje na všech. Zařízení, nebo... Fitbit je super, ale já dokonce, jako jestli bych si něco kupoval, tak to přesně bude. Microsoft Band, až, ta je ošklivá. Je ošklivá. Uh, to je slabý slovo a buďme slušní. Mm -hmm. uh, Fitbit, super. A ty noví se představili, jako musím říct, že byl jsem v krámě, když, když jsem na Twitteru tohle si to přečet a pak tam bylo tam Aky Edge, nebo něco, jsem zúřivě načítal prostě ty obrázky, protože se mi toho hrozně líbilo. Stál jsem tam někde v regálu, překážel jsem všem, ale prostě načítal jsem si to, protože hlavně ten s tím velkým displejem. Super, mě se to hrozně líbí. A je to na všechno platformě. Mm -hmm. A to samý Pebble, To snad myslím není na Windows Vone. To nějaké aplikace, které ti tam trošku funguje? Ne, myslím si, že to je úplně omezení v dnešní době. Ačkoliv to na Windows Phone taky používám, ale. Jůž vlastně podle včerejších statistik vlastně u operátorů. Koukal jsem 5%. Třeba 5%, 5%, 5 vlastně má Windows Phone u nás. Takže. Což jeho číslo. Ale aspoň z těch zařízení, co vlastně jsou registrované v síti, nebo, nebo jsou jako hmm. připojený k internetu v tuto tu chvíli. Ale možná se dočkáme i Pebble, že bude mít podporu Windows Phone. A je to přesně další výrobce, u kterého bych si to koupil jedna, protože je tady nej, ne nejdýl, ale hmm. jako z těch smart hodinek je to průkopník. A Fitbit, Jawbone, tyhle ty prostě... Mezi nebo. Ale pořád je to docela drahá sranda, aby si to kupoval jako jenom jen tak. Pro nás, tak... jo, pro nás, ještě pořád. Jako v Americe si to koupíš, protože to prostě jdeš kolem, jdeš kolem toho jenom, si tak jako vezmeš to jako a v Čechách to je ještě pořád docela drahá sranda. Co má ten jablon, ten, který se nemusí synchronizovat přes Jack, tak ten jde na 4,5 tisíce, což bez displeje je v podstatě jenom. přesně ten důvod, proč na těch rukou nic nemám. Mm -hmm. Jinak, jinak já bych si, už jsem měl Plný ruce <laughs> A co z toho, <laughs> ne, já jsem už měl v košíku uh, právě tady ten MyBand, ale, ale no, my band, ale ještě jsem se rozoupal pořád, jako nevím tu předemnou hodnotu úplně ale je to prostě je to zase, jo, je to jenom Android, ten MyBand. takže zase Fitbit, ale... to byl Joe Bond, tyhle jako víc, víc platformy mm -hmm. a tam se pak právě dostáváme uh, k tomu nebo k výrobcům, jako je Google, potažmo Apple, mm -hmm. kteří říkají: že tady máme obrovský ekosystém, kupte si hodinky od nás, nebo od našich, od našich výrobců. Google je na tom teď tak, že, před, že bylo představený, já nevím, jestli 5, 6 hodinek, ty, typu půjdu a Apple představil svoje jedny, potažmo dvoje, potažmo troje, podle toho, jestli zlatý a tak dále. Ale uh, zatím by nám představil, že se neprodávají. Mm -hmm. Ty poslední zprávy jsou, že mají na trh nikdy na hře příští rok, takže... To, je, to není vůbec normální, že by to představilo pak kolik, tři čtvrtě roku vlastně? No půl, no, půl, roku, nejmání roku, nejmání půl, půl roku, půl hmm. roku. Asi si myslím, že tam je fakt ten důvod, uh, ta výdrž na baterku s tím, že hmm. když to představovali, tak potom se objevily nějaké zprávy o tom, že uh, ty Apple Watch vydrží jeden den nabitý, hmm. takže a, tam si myslím, že právě ta slabost, kvůli který to třeba Apple nechce vydávat v tu chvíli, aby mu to potom jako lidi neumlátili do hlavu, že prostě tam nic nevydrží, což je právě i možná další do jako těch nositelných zařízení, i když ty bez displeje, ty tomu vydrží těch pár dní, ty s displejem tam to samozřejmě moc slavný není, což hmm. ani těch Moto 360, taky to není nic slavného, tam ty taky vydrží jeden den nabitý. Podle mě ani jiný to nebude u těch G-Watch R, ty kulatý od LG. A já si na to ale no, odmítám. Já se sadím, že za nějakou dobu, jestli je s hodinkama a budu prostě nabíjet každý večer. Takže nechci říkat, že se na to odmítám zvykat, ale uh, přijde mi to. U telefonu jsem se nějak zvyk, protože ho prostě každý večer stačí na ale u hodinek hlavně tam není jenom o to, že to musí dávat do ty nabíječky, ale třeba ty, ty, ty hodinky nebo i ten Gear Fit jako od Samsungu, tak ty se musí dávat do takové speciální kolébky. No, což pokud se nepletu, tak má i zrovna ty LG, ty se taky musí dávat do kolébky. A Sony vlastně taky, ty smartwatchy. Apple noj, bude mít taky něco úplně proprietární proprietárního před logámi. Ten má, má Maxi stejně jako je tady, jo? což aspoň... Takže to, to, to nikdo nemá. Je, nejdeš, nejdeš, ne? Ale to v podstatě ani, ani nenabíješ ty hodinky. Třeba od LG, jako když ztratíš tu nabíječku, tak no, seš jako v koncích. No. A, a takže dejme tomu ten Apple to aspoň trochu řeší tím, tím MagSavem nebo prostě tím, hmm. tím novým způsobem nabíjení. Motorola to řeší moc pěkně a to je bezdrátové nabíjení, protože to, za první tedy nabíjet přes jakoukoliv bezdrátovou nabíječku, tu standardizovanou, nevím přesně jak jsem hmm. jako označuju, ale v podstatě nejsem omezený na to, abych to musel dávat do jejich nabíječky. A i tady je to docela hezká, protože vypadá jako nějaký kámen nebo, nebo prostě jako hezký, jako dejme tomu hezký, jo, jako jo, jo. oválek, do kterého vlastně ty, ty hodinky já položím a pak se to nabíjí bezdrátově. Takže tam třeba si, dejme tomu, dovedu představit, že když jdu spát, tak je prostě položím mm. na ten noční stolek, kde tu tu kolíbku mám, ale zapojovat do toho kabely a dáno a vypojovat, abych, když budu spěchat, tak to nes. Samozřejmě to, je, to jsou jako věci. Uh, co potom že zjistíme, až když to budeme nosit každý den na ty ruce, což třeba tohle, to je dobrý, že já to nesmudávám na noc hmm. uh, na sprchování jo, prejo, protože... Uh, ne, ne, fakt. No, no, tak ještě jsem si to koupil. Asi se nedoporučuje úplně, uh, Asim, no. což myslím, že i u těch i vlastně Microsoft Band taky není těsný, takže tam je taky hmm. jako slabě slabina trochu v tam ale samozřejmě ten další hardware, co bude ať už od Microsoftu nebo od těch dalších výrobců, ten může být úplně jiný, může být zajistší, může být velmi těsný. A se tady zatím bavíme o víceméně jako slabinách. Proč vlastně ne? Že? Zatím jsme jako vždycky na kousle a říkali, mm, to vyteší to, to napřed, mm, není to skrz všechny platformy, mm, prostě je to drahý. Pojďme se nějaký nějaké výhody. Proč? Mně se třeba hrozně líbí notifikace. Já mám kolegu, má Pebble, jednoduchá věc prostě někdo mu volá na telefon ve vedlejší místnosti, ve vedlejší kanceláři, koukne, s tím nechci mluvit, zamáčkne to a, mm -hmm. a, a pak dne se dál. Což třeba ty, ty, ty notifikace samozřejmě jako, ne sedí hodama správně, ale když jsem já měl na ruce, ať už to byly ty Gear Fit, Gear Neo, Gear 2 Neo nebo, nebo i ty Sony Smartwatch 2, tak ty notifikace mi po nějakých pár dnech jako to začaly docela vadit z toho důvodu, že Tohle. jako otravuje to, ta ruka prostě tak jako pozitivní. Je dobře. pozitivní, je hledáme pozitiva. Jasně, ale já jen jako, já kontroluji tomu týmu pozitivu. Jasně, no ne, já mohu to teda asi nastavit, že jo, co jo, co ne, SMSky, jo, SMS jo, hodlání, jo, kdybych chtěl každý e-mail, co mi přijde, každý spam, protože se nebudlašu, tak to mi nedělá nic jiný, než to vyproje na ruce, to, to bych asi nechtěl. A třeba pro, jako pro mě ta největší byla když jsem šel běhat, tak jsem nemusel se dívat Přesný. jako na telefon, kolik jsem uběhl, jaký mám tempo. Přesný, I když to nejsou žádný závratné čísla, tak prostě jsem věděl, že ach, zase nic moc. Ještě 200 a ne... metrů a mám kilometr. <laughs> Asi tak, A v podstatě nemusím, nemusím pořád vydávat ten telefon z kapsy, jenom se podívám, vidím, jaký mám TEP, což je prostě v podstatě při tom běhu jako nic neříkající hodnota, ale aspoň pro mě, pro někoho samozřejmě je to důležité, jaký má TEP, protože se pro toho řídí, jak to třeba. Ale to je podle mě to, to zásadní, i to třeba, že ten telefon můžu nechat doma, jdu si běhat jenom s tím náramkem nebo s těma hodinkama, vrátím se, synchronizuje se mi to samo doma, až se připojím k telefonu přes Bluetooth. A tam je podle mě ta síla v tom právě, že si potom můžu dává nějaký prostě challenge, že, že uběhnu tolik a tolik, telefon nechám doma, synchronizuje se mi to, ale na to i potřebuješ ty aplikace, co potom v tuhle chvíli jsou, hmm. nějaký takový základní, že ti to ukazuje, Jo, kolik jo. kolik jsi spálil kolik si uběhl, jak dlouho si běžel a podobně ale podle mě to využití těch dat je zatím minimální, i když o tom to vlastně je, se vlastně zmiňovali i v to recenzi toho bendu, který má 10 senzorů měří úplně cokoliv, měří nějaký stres, pokud se nepletu a, ale co s těma datama? Co, co to, s tím? Je, to je ono, to je to, co mě přijde, že my si měříme, my měříme tady kroky, teď já nevím, ty jo, hydrataci, pokožky, nebo já, já teď, a ve výsledku jako dostaneš nějaké čísla uhum. a řekneš, hm, je to dobře, nebo má je to víc než ty. než ty, ale je to dobře nebo špatně, jo, jak říkám, takže možná, že teď je další krom, teď si myslím, že ještě nějakou dobu, ne, teď si myslím, že ještě nějakou dobu se budeme bavit o tom hardwareu, jak prostě tohle je tenký, tohle tlustý, tohle vydrží, tohle nevydrží, mám lepší platformu než ty, ne, ne, Android je debilní, iOS je nejlepší a tak dál, ale pak se třeba jednou ideálně dostaneme do stavu, kdy bude celkem jedno, co budeme mít na ruce, každý je podle jako své konference, všechno to tak nějak budeš nějaký ty důležitý věci, které asi teď neznáme, budeš to synchronizovat s těma internetama, ty cloudy a tam bude služba, kterou budeme využívat, jedno jak nazveme a nám to bude zpracovat. Bude říkat, ty jsi měl prostě kafe, nevím, v pět odpoledne, mm -hmm. proto, proto, spál, proto prostě jakoby, jsi špatně spal, proto prostě si byl ten den jakoby víc podrážděný a a tak dále. A protože, a protože třeba za to bude trvat takhle delší dobu, podrážděný, špatná náčů, to řekne hele, možná projevuješ takovéhle syndromy, uh, syndromy. Symptomy symptomy. A, a radši běž k doktorovi, protože bys mohl mít tohle z toho nemoznováky Něco... abys neměl ty syndromy Aby jste neměli ty syndromy, přesně <laughs> ale v podstatě i tohleto trošku umí třeba ten, ten mi Band od Xiaomi který když třeba jsem včera s tím chodil tak mi to ukázalo, že když jsem šel od auta domů, tak jsem vychodil jeden plátek síra třeba, jo? což on to ukazuje i vlastně to nebo jedno... šel jsi po schodek? šel jsem po schodech. Jeden pátek si jedáš, 100 gramů, to možná bude víc plátků, že jo. Ale, ale to je třeba zajímavá věc, která třeba v tom telefonu a v nějakých těch aplikacích asi chybí. I když v podstatě to stejně jenom měří podle toho, jak se, jak se vlastně ten člověk hýbe. Není to nic jako zázračný, že by to sledovalo, že jsem ten plátek si měl, když jsem ho neměl včera. Jo? Ale potom třeba i na ty noční aktivity nebo na ty, ne, neba to sledování toho noční, spánku. Noční, jak Noční <laughs> sledování spánku. mi tam ukázalo ráno, že jsem spal tvrdě asi 3 hodiny. Ale je to hodně, je to málo, já nevím. Je, no, jestli ne. A, a jsi, kontext, jestli ten kontext se to důleží, a to, nebo i důleží to se tam vyměření, musí štipit. A je úplně jedno, jestli to bude Apple, nebo jestli to bude Google, nebo jestli to bude Microsoft, nebo jestli to bude někdo úplně jiný, Dokud tam nebude ten mm. kontext, tak to budou jenom měřítka. Přesně tak. Který, jasně, notifikace, dobrý prostě e, měření, super. Mm -hmm. k něčemu, to, někdo si to určitě koupí, ti to najde, ale dokud to ten kontext, že by tě to jako Jasný, provedlo řeknu, tím životem, to zní tak hezky, tak, tak to furt je omezenější. Takže v podstatě nejenom o to, jak to vypadá, kolik to stojí, mm. e, jaký to má systém, na jaký platformě to běží, mm. ale spíš k čemu nám to bude, co to s těma, da co to s těma datama, víma hodinky, těti, dejme tomu nic, nesleduju, ale, ale když se tady bavíme o těch fitness nástrojích nebo životních, jasně, životních no. funkcích a podobně, tak jestli mi to pomůže k lepšímu životu, ať už je budu víc běhat, líp jíst třeba, víc chodit, hmm. tak aby to právě dokázal ten náramek, využít ty data k tomu, aby tě těm novým návykům jako naučil, což podle mě bude možná jako důležitější, než, no, jasně. než to, kolik to stojí, nebo no. jak to vypadá, no. ale to si myslím, že bude za delší dobu Ostatně, dneska se řeší spíš ten design, všichni nadávají na band, že, že není moc hezké. A, a naopak se jim třeba líbí ty Apple Watch, které jsou prostě zlatý, s 18 karátovým zlatem. Sice budou stát 50 tisíc, třeba nevím, kolik za ale budou. Stále, budou uh, úplně přesně nebou, zbytečný, nepoužitelný. Ale myslím si právě, že Microsoft na to jde dobrým Taky uh, směrem, tím prostě, že má tu platformu platform vlastně v pozadí která mu s těma datama potom pomůže pracovat a, a doufám, že z toho budeme mít jako uživatelé těžit a že nám to opravdu to nošení těch věcí k něčemu bude. No. Aspoň v to doufám a, a těším se na to, až bude těchto zařízení samozřejmě víc. Je, je prostě vidět, že se to rozšiřuje i nově nabízí i Tesco chytrý náramek, Což samozřejmě, když budu pro brambory, tak si koupím náramek, asi jo, asi to bude fungovat. Říkám, když to bude stát prostě pár stovek, to nás to nastojí nějakých to taky není dym tomu hodně. Teď jsem se vlastně díval, i že nový i Lidl nabízí se nějakou tisícovku, tak si bramborama a pomerančema si můžete koupit wearable. Ale taky to umíte základní věci, co umí, ať už tohle, nebo i třeba ten Fitbit. Není to nic jako... A taková valida samozřejmě tam může být jinde, může být na, naopak i třeba lepší. Ale těch výrobců bude přibývat, toho hardware bude víc a víc. Ale co, co s těma službama a s těma datama, to je podle mě zatím docela otázka. A pokud napadne něco vás, napište nám do komentářů, protože my to sami taky nebřešíme co, co s tím a jaká může být budoucnost. Otevřená zatím. Poslední otázka. Který by v serii si si teď koupil? si nemusel řešit platformu. V tuhle chvíli bych si asi koupil ten Jaboon Up 3, který byl představený minulý týden. Za prvý se mi docela líbí, a za druhý má hodně senzorů, a věřím i, že ty data k něčemu jsou, a, a ten se mi líbí určitě. Ten asi bych v tuhle chvíli mm. si, si, si vybral. A a doufám, že bych ho i používal. Protože ne hodinky, ale tak jako měření. Prostě. Quantify nebo. Určitě, protože z toho důvodu, že na hodinky prostě zatím chci, aby to bylo spíš jako designový doplnění mm -hmm. a ne, ne, ne nějaký funkční. A Joe bon je hezký, to se musí nechat. Přesně tak. A když bychom měl v radě hodinek, tak asi by to fungovalo spolu i, dejme tomu, jako vizuálně. takže. A nebo na druhý ruce, samozřejmě, jako to mám v tuhle chvíli. Prostě. A ty. Forma, z... forma nad funkcí. Přesně tak. A ty, by si měl koukovat ty teďko, ne? Kromě toho v Jabon, jsem ti vypoukl. Jabon, nevím, asi ani nenapadl, mě. Ne? Já bych šel asi old school. Já bych si pořídil ty Pebble Steel. Vydrží to dlouho. Nemá, nemá dotykový display, ne? To je právě To je právě dobře, <laughs> to, je právě, to je super. Vydrží to dlouho, vypadá to hezky. Vypadá to jako hodinky. Uh -huh. A to no, jsou pořád hodinky s nějakýma funkcemi no, přesně. A e, máte nějaké fitness funkce, mm -hmm. kdy jasně musí mít telefon v, prostě v kapse, ale to beru. To dělám teď, ale prostě jsou to prostě hodinky. Vypadá to normálně a hezky. Asi, a, a nejsou drahé. Mm -hmm. Což samozřejmě jedno mělo hrát roli v tom rozhodování. Mm -hmm. i, jako... Tak jsem rád, že jsme si každý vybral něco jiného. Tak a... nakupovat. Budeme nakupovat. A... Sejdeme se tady za rok, každý bude mít EPO hodinky, jsme ovce určitě, že jo, a budou pozlacení, zlatý nebo něco takového. a řekneme si, že Pebble vlastně jsem nikdy nechtěl, že jsem vždycky vlastně mm. chtěl A e ti pak pustím prostě to video, ty si budeš, nejasně dvá vlasy, no, to je přesně jmenu, proč jsem to říkal. Tak to je asi dnešním tech show, si myslím všechno a, a u dalších se těšíme zase brzy na viděnou viděnou. Ahoj.